Duela gutxi bruolatuk Frantses soziologoak atera duen artikulu batetik abiatuko naiz gaur. Bertan azken aldian bero-berro dauden gaiak jorratzen dituelarik. Ukrainako gerra, klima, baliabide naturalak eta Europaren burjabetza. bi kontraan handi azaltzen ditu. Bata Europari buruz, horreiterazten du Europak oraino bere burua instituzio gisan baizik ez duela ikusten eta ez delalago hartu Europako lurrraren gainean bizi dela. Ots lurronen baliabide eta ekosistemai esker, eta lurronek pairatzen duen klimaren pean. Europak oraino edo bedaren duela gutxi arte, funtsean bizkarra ematen die baleabide naturalen arazoai. Europar bat oinarrian merkataritza baita, oraino Europa erosoko katua da globalizazioan eta erosotasun ortik ateratzeko alegin gogor bat egin barko lukete Europako aberatzek. Bertze kontra esana, Errusiako buruzagiak ukrainari egiten dioten gerra, gerra kolonial gisan ulertzen dugu arazo arazogei gabe, aldiz, klima epeal eta hotzeko herrialde industrializatuek eragiten duten klimaldak herrialde bero eta pobrean aurkako gerra kolonial bat denentz Europa ez da indiko hartu nahi. Globalizazioan erosoko baita eta erosotasun ortik ateratzeko alegingo gorbatein lukete Europako aberatxek. Latuek gehitzen du ere gandenotszailean bakea globalki moztu dela errateak lurretik kanpoko ikuspegi bat dela, edo errderaz ohsol. Europakoa beatszekek baizik ezin baitute alakorik erran, hots bertze krisien gerren eta klimaldaketaren eraginetatik babesturik eroso bizi izan direnen iritzia baizik ezin dela izan. Kontraesan ohien aritik latugeek galdera bat plantatzen du. Europak nazio bat osatzen aloote du azkenian, Bere tokiko baldintza materialen menpe esarriz, orain arteko ilusioezko bakegarraian zeguelakoan ikusi nahiet zituen baldintza material hoiek berek. Europari buruz galdetzen duena, Euskal Herriari buruz dauzabera galdetzen aldugu. Badagarria gure tokiko baliabide eta ekosistemekin lotu daitezen etorkizun jasangarri baten para da izan dezagun.